سبحانك <تصفيق> <صفيق> لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لعمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننصح من آية أو ننصحانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير دو حصہ سورہ بقرہ شروع او پڑھی کے مقصدی مسئلہ اثبات رسالت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغاز ذکر کولا من وی او جی بدی شکے نہ اعتراضات دی پر رسالت باندھے او داغ جوابنا قرآن کئی زکا د اللہ کتاب دا داسیو کتاب ده چې دغه مضمون اغازه کړی اغه د شک نه مبرر ده د شک نه لري ده او رسالت قران سرا پیوسته ده زګسل ور اصول دی یو توحید یو رسالت یو صداقت د کتاب او یو ایمان با اخرت باندې او سلوور د سر اممداتی jihad infaq tanzeem او آداب دا اعتقا فريده یو بل لبار لازم او ملزوم دي هر یو د بل لبار ضروری دي لکه توحید د بارا د الله وحدانیت بیانولو د بارا د پیغمبر راتل ضروری دی د پیغمبر له رښتینوالي د بارا چې پیغمبر د الله رښتینه پیغمبر دی نو هغه سره یو دستاویز یو کتاب پکار دی چې هغه د موږ صداقت القرآن او قرآن مجید کتاب درم چې دا توحید د الله یو والي رسالت د جناب محمد رسول الله او قرآن آسمانی کتاب د دې درو وړاندې پته به څنګه لګي نو ورځ د قیامت لازمی ده چې د حق او د باطل بدولږي کله چې د الله توحید بیان کئ او رسالت د پیغمبر بیان کئ د الله کتاب بیان کئ او د قیمت ذکر وکئ نو خلق و انکار کوي نو jihad وو سره کوي نو jihad منکر د قران سرم مده منکر د اخرت سرم مده منکر د رسالت سرم سره مده منکر د توحید سره مده اوس jihad په با تش لاس باندې نه کیږي نو مال ولاږي نو انفاق لازمی شو مال لګول لازمی شو اوس پیسې بسنه نه لګي نو د هغه دا لپاره تنظیم لازمی دی چه د دا پارا بیو کومیٹی داگه پا مشری داگه پلاس باغ دولت راجع مکی گی او باگه بلگی تنظیم با دا کم اصول اللہ نکار کئی نو قرآن داگه آداب ذکر کئی او کده الٹا طرف نشورو کئی نو چې ادب در کیوی نو تا با دا تنظیم پابند دے تنظیم د مال لگول دا پار لازمی دے او مال لګول د جہاد دا پار لازمی دی جهاد هغه چا سره وکړي داخرت منکر دي د رسالت منکر دي د قران منکر دي د الله د وحدانيت منکر دي نو دا تاسو خبره و قران کې ذکر کای د ټول قران کریم مقصد ولای نور زمنن بنور مسایل ذکر کای خصلور اصول دي توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بلا اخرہ سلور محمدات دي چې دا سلور خبره او سره کلکیږي جهاد انفاق تنظیم او آداب نو دی حصے کې اغه دویم اصول دا اغه سلور اصولنا چې اغه اسبات در رسالت دی اغه ذکر کول او باغی باندې نه اعتراضات د باطل پرستو او دغه جوابونه مخکسبګونو کې سلور درازونه ذکر شو یوې اعتراض سمون خبره زګنه منو چې ستا او ستا جبرئیل امین دی او اغه سره زمونږ په خوانې ده نو قران داغه 15 جوابونه کل چ دې دا الله په کوم راضي به اذنې دې دا الله په کوم راضي دویم تاسو د جبرئیل امین سره ولې دښمنۍ کوي هغه چې کوم کتاب راوړې قران و مجید مستعوده کتاب رشتینواله ده باغېتي دریم دا د هدايت کتاب راوړې ده سلورم زیرې ده او پنځم څوک چې د جبرئیل میکائیل او ملایکو سره دښمنۍ کوي نو الله دغې دشمن دي دویم اعتراض چې مستا خبره زکه نه منو شیطان د سلیمان علیه السلام باغي بیان جادو جادوګرو او داغه تفصیل مخبلزه کی وکوهه ما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام جادو نو کړه شیطانانو کړه درمه تراس شیطان د کودو د منترو رد کې د جادو رد کې الانګه باغي دنیا له دوه فرشتي راغلې وی جواب وما ما انزل الملکين موږ د سره جادو را لېګل نه دي او کړه لې کله مودې د پاره د امتحان سلامره اعتراض چموږ د سہیل الفاظو نه مانی کې نو الله وايي اول لا تقولوا رائنا دا چې لفظ مو وايي چې داغي ابهام غلط معنی او سم دواړلې نه ننه هیڅ سبب کې پینځم اعتراض ده او دا د په مسلې د نصح باندې نصح صدوي نصح د حکم د اسلام موجود ده او قانون نافذ دی نه صاحب قانون کې رد او بدلوشي لکه میدان جهاد وواله چې الله د میدان جهاد مساله کله بیانای نو یو مسلمان بدل لس او کفار سره جنګیږي سربقيږي لس او کفار سره بجنګیږي قد لس نو تخدي نو دې ګونان غاربه اس دا حکم سموده پور شلیدو الله حکم راي الان خفف الله وانقم الله دا حکم بتا اسب کو بوج دربان کم کو اس به یو مسلمان د دو کافرام سره جنگي اس دا غلص سره مقابله نه تخديد الجسم غناوه داسې د دوه نه تخديد غنا دا سمجه غلص سره به ینګې دلو کې ثواب او اس په دو کې جنگي د وسر ثواب دي دیتو ولې کېږي یعنی یو حکم د بل زه بانراشی د اغیر په اسانتیه کې او کار کارداغي کوي لکه بغیر د اودس موز نګي بغیر د اودس او موز نګي اوس کې یو زیده په ناموس قضاکيږي او بنښتا د موز کای موقام څخه شی د اودس کای موقام څخه شی دته مو دته یو حکم رستوکول او بل راوستل ستا لاس په خوګ دی لومدول سره غیره نقصان رسی او پاوادس کې چې د دې لکه کوم جهودودې سلور دا سر ده وخته د زرغونې دونه نو مریته رډګي پورې د غوګ نرمینه ته به نرمو پورې مخو انزل تر سنگل پورې سره سنگل لا سو انزل د سرهمس ها کول او خپې انزل د فرض دي اوس یو سنې له لاغلاست پليستر ده مات ماته اس کا پهلسر کې دی او باجی غلا چې خرابېږي کنا چې ودسنه کیږي نو حکومت داله چې به به لند زراکا یم سبب ويږي اوس دا مسه کول دا نسدا غوینزلي رسوکل اسانتي آراله دا چې حکومت اسلام قراتل نو اغي اعتراضو کو چې مستخبارات زکه نه منو چې صلاح خپل خپل دین کې شک نکله یو مسله کې وکلا بلا او دنا څنګه مانی قران کریم کې راځي کل کل نصحب په لغت کې ازاله لري کوله تا وي لکه عرب وایي نصحت الشمس الظل نور ګنده هغه سور روک کو ینه نور راغه نور روخاتو چې نور څنګه روخاتو نو کوم سورې موجودو هغه سورې روک شو دې تاسو نصح یو خبر ل پمینس کې اچولو لوم ویلې کېږي لکه قرآن کې د دې مسداق موجود دي سوره حج کې براشي به تاسو دا او وما ارسلنا من قبلک من رسول الله وايي ما یو پیغمبر مخ کې نه دی لګلې مگر هغه چې و بیان کولو او کله به دا خبرې منس کې اورې دي نو تعلق شیطانو شیطان به مینس کې دخل کوځرو کې وسوسه واچولې دغه چې قران لسته کېږي شیطان نه خو چې کله مبلغ د دا قرآن دایب د دا قرآن هغه چپ شو نو په دغه لحظات کې د سګڼډونکو به شیطان ذرهګه مړه پاسه سړي ز کار مکار کا تللې دی دغه وزګار دی ته او د کېږي ولې نه د اورمور سره خبرې ولې نه کې او پلانې کارول نه کې دې له کارول نه کې دې نه خو کا ټیک ټاکو ګورا سر خبر چې دا سور نو سو خبرې کوي او الله وي ويمسح الله الله په شیطان هغه خبره ختمه کا یو دیلم لسوي یو نسوي لګي لیکلو ته هم باروي کي نسها وي لګي ستا لیکلو لپاره وي کي بالحق الله وي زماده كتاب ده دا خبري کي پرشتيا وباندي او بیا سو اينا كنا نستنسخو مونږ لیکو اغه استا سو عمل کوي تجس عمل کي الله وي خکے بدکے اشتیاوے دروغوے کرامن قاتبین دو فرشتی دی یو خیلی خطا رفتناستا دا داستانی کئی لگی یو گستا رفتناستا راستا بدای لگی اس تج کم عمل کے اللہ د دا دو گسانو جرگچینو درمی زیما د سلور گسانو جرگینو پینزمی زیما یعنی مطلب دا په یو حال کې مته आवाज ني ته چس کې هغه د دیوان لدن نه کې او کبار کې د پردين نه دننه کې کبهار کې الله یو غزل کوم او قران کریم سور بن اسرائيل کې وای چې پرځ د قیامت باندې وا هر انسان له داغه عملنامه غړ کې چول شي وکل انسان ال زمنا توه څټ کې مولا دښتای ځوانکړي و نخرج له یومل قیامت کے کتابا یلقاه منشورا اگر قیامت کې به کتاب وې رواني منشورا کلاوښوي الله به ورته وې بندا عدالت زمہ فیصله استا اقرا کتابکا وردا شریه البس کتابه کا دستا د عمل خپل ريجستر اوس دې ګټ وقفا بنفسك اليوم عليك حسيبه پتابه نست نفس کافی ده تفصیل له تفصیل کې چې د جنت قابلیت مان زه جنت ته بوزم او کتر جهنم قابلیت نو بغیر ته بوزم جهنم ته څومره سخه وقبه چې ما تا تا بل تا بل را راکی او زه خپل پانی اړو الله دامه بدی کړم غو نه کیچه تشته نه کنا مو نې کې کار چرته کړې مو نې د لالچ د بارګو نې کوم د خپل مقصد د بارګو چې بګې می فایده هی قرآن راغرم چې مېرښت نه کوم زمو قرآن کله یاد چی چې کله ما را راشي علاقہ ختم را لوکا علاقہ د قرآن بغیر د تکلیف نه اوم د الله کتاب دی رومنه وهجران له شیوا داینو ویلې جبینځ وخت مو مسخه وي داینو ویلې ج رمضان کې بروجی نه صحیح داینو ویلې د بیت الله بکوې داینو ویلې زکات مو ورکوي ڈائنی ویلی جنی کئی کار با کوئی ڈنبے ڈنبے ڈنبے ڈنبے ڈنبے ڈنبے ڈنبے وی اقرا اول با لول قرآن قرآن با ازدکے او صحابا موی امونگا اول قرآن ازدکو بیا مفاقی عملو کو نو چیتا ازدکڑی نی عملو پسکے نو نس حویلی کی گی سشلا لکلو لا نو الله ستا عمل لکی او زو تسجکو مون دا اللہ نا گلیک شکا... شکا... شکا... کو کنا او خاص کر په خضو کې الله بی مافیو کی جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سوار نستا وکالا مخ کی مونتے اور ناکشبش کرده او زناناو ته خطاب گئی وی ما تاسو اکثر ولی دی پا جہنم کی زیاد دا خضو ما جہنم کی ولی دی ولی وی اول خبره خدا دا چې طعن عشیر د خپل خوندان تاسو نه فرمانی هې چې انا فرمانی د خپل خوند نو پزرو کیو خزه بيجي هغه د سو فیصد پلاداري با دا باقي چې سمرندي دا سمره زنانه چې کمیدي نو دا بسي داو خلاف دچا دا د خاون د خاون غیبت بکای ستا کور ستا څوک وي ما خیر نه ولیدلې دوی ما خبره ما هغه نه نه ولیدې نبی الله سلام فرمایلی اس منا منزوربل حدودا زمانه اخزي او سړي زماده امت نه رضا نشماري چې هغه پیغام کې خپل سینا سرګندګه او وډزولا چوي الله زدي ديلې او ما زمان شکل او زما خور اندازه شيکل دی دی او زما دا بچي دي او زما دا پلار دي واغشت او زما ضرر دي واغشت او د دې د پارا سپيشالست خزي وي خور را له اوس بغم درون شي لانی خور را ځا غم بدرون شي اغه سن وي د دروغ او جناکاي مکر کوي نبي عليه السلام وی لسمنه من زرب الحدودا چا چې خپل سي ني وټه کولې زما شفاعت تم کوي زما بو مت کنه نه وشک الجيوب خپل گریوانونه اوشلول نو تاسو ګورئ ګان سر تو سرې کني پیاب لغپې لګولې ونه ټوکنو وي اوسوک په بزانس چلوکی الانې چل ملی دا ټول شيطانی عمل دي دعا بداول جاهلیتيه زنو هم د الله حبيب وي او دا دعا خبري ويږي چې جاهلان هم دا خبره نه کوي داخه زما امت کې زما په امت کې نه دا چې د نبی اسلام په امت کې نه شو نه شو کنشو. وس نم بيدنی لدین و غم په جړاخه اسن کېږي او ادا پټنګا قربان دي الان چې دا خبره غلطه ده غم او خادی دواړه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په تابعداري خسته کېږي پس خسته کېږي د الله په تابع د حبیب په تابعداري باندې موتا غم بکی نو زما په طریقه به کې خادی بکی نو زما په طریقه باندې به کې خلق قرآن سره ملاوی کې نظام پد طریقې کې او ملاوی کې عبادت په کې نظام پد طریقې کې نو اوا خلقو نستنسخو قرآن لیکلي دي نو دا اعتراض وکړو چې مستابدین باندې ځکه یقین نکړو چې تکل یو مسله کې وکړ بلګه نو جواب ما ننصح من آیه هاغه چې لریکو مونږ یو حکم نسم په ما نه لریکړو او <سؤال> نن سه ها یا پرد مونږه غیلرا ندي بخير منها مونږ دا غینه به تر په حکم کرا ولو با سان بیا او مثل ها او په یو شان دي په ثواب کی اس کته تیمووالو او تا منزکو نو سلا په موز باندې ساسره پرې نه وته اگر جتالو بنے موزنه قضا نشو کرا تا مساوګه په موزو باندې دا کای مقام د وینځلو شو نو اسان دیاراله د بوز موزیق غزه گرمی خپې بدیا یقيقي په یو بوبو بینزي اسلام و جنا 24 غنټې د مقیم د پارا او درې راځي او درې شپې د مسافر د پار د مساکول شي نو یو ځانې به حکم کی او بهتره باجر کی علم تعالی ما تاول په تنشتہ ان الله علی کل شی ان قدیر چې الله بارز قدرت والو او په دې علی کل شی ان قدیر کې لوې فلسفه برتده چیمون سوچ کرو اللہ پا ارسی قدرت والا دے یعنی ما خیر را رسول والا سوک دے اللہ ما شر را رسول والا سوک دے اللہ زمابان خوشعالی روست ان کے سوک دے الله ما بان خوشعالی پا غمبت لہو کے سوک دے الله لننظر کیفتا عملون قرآن وی زگورم چیتا سکے زگورمان چیتا سکے دا اللہ دا حکم مقابل اخو ممنشو کو کنا مون د خپل ایمان اظهار په کم وختې کوو د ایمان تا په دو وختو کې لږي چې دربانې غم راغې چې ته غم د پیغمبر پهطرییک کې که نه او چې دربانې خااد راه د پیغمبر په دریک کې که نه د ایمان تا دغه کې لږي باې ډول همله عاشقانې رسول دی پدې غړي لار شکیله ورور وږي او اذا شکی رسول رسالت بچ کوم الګا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کو لا رنا کانل رگی او زغيل رگی پردګا دینو سوجو دي ته څنګه شکی د دشمن د پیغمبره عاشق رسول دی دوی چې تلار بندک حلګله تکلیف ورګه سکه عدالت تاریخ دزي سکه خپل خپلوانو کر دی چا که د بسیری اس مریضي ډاکټر ته وږي تعالی ور بنکړی ولی زه ناموس رسالت بچم ناموس رسالت نه بچم خپلګيړه بچم خپل اقتدار بچم تاسل الها او انت تظهر حبهه دا الله خلاف کې او عزت الله سره مينکم دا خو جیبونه کار دین الله په حضرت قدرت والا ده موت تا خی نه د قدرت خپل خی ز خوشالي راولم وختني همیشمي زبر تعالی خوشحالی در رقم تا زماس عمره تابیداریو کا خوشاله کی جی کی تا الله تابیداریو کا اغه خوشحالی ات اٹومیټیکلی پیغام بدل شي اوس پیغام کې تصور کې او کنه پیغام دې ته صبر کې او کنه اس کا صبر دیو کو نو ان ذالک من عظم الامور قران و دادر دیر ليو کارونه ده صبر دیو نو کو ته الله سره کولې شي زره الله سره کولې نہ دا الله فیصله بدل کی لا مبدلا لحکم الا دا الله فیصله نشي بدلوله نو چينشي بدلله هغه فیصله کړي دا خالق فیصله کړي دا نه خو خطس نیمول دی دي کنه نبات ایمان م... ایمان کوي چې اامن تو بالله و ملائکتیه و کتبه و رسله و لقد خيره و شره من الله تعالی خیر او شر دا, دا الله تر طرف ما ده اوس کدا خير را اوس ته ورچار الله وس که دا خیر شر بدل سنده چاو کو الله او والله ما لدین بهتر سوچ کړي زګر الله هر کار د حکمت نډکی او قران بار بار داوي وهو العزيز و ذور اور به پارچا چا چا نسترغا نشرميږي حکيم کار د حکمت نډکی هغه کی جرستو ورلو حکمت تسلمه غرز واګه حضرت موسی عليه السلام او حضرت خضر ویلو کنه چې موسی عليه السلام او خضر عليه روان دي الگ مخ دراره سړې مخ دراره خضر الله اسلام دا مړې نه ونیو وسکه وله و مړې کوو وسه ولا سړې چې نه دوه نه سلام بس مړې نه نسو مړ او چې کلا هرڅو بیا غا تعبیر وردکې وې دا سړې د دمو پلار نیکان خلکو او د دمو روبلار پلار دینې دفتر اڑول نمونګه اراده زمونږ رب کا چې دې ملکی او بن نیکو بچي ولور کی چې الله نه یک بچي ولور کی نیک بچې داده دا الله د دا طرف ملوی نعمت تے. او بچې د سترګو یو خاله ګرځي الله وای زکه الله پارزبانه قدرت والا علم تعالی متعال پته نشته ان الله له ملک السماوات والارض چې یقینا بادشي د الله دا براس مونږه که تاسو مونږو کی او مالکم من دون الله من ولي ولا نصير تاسو له نشته سيوا د الله نه ولي هغه سره جي دوستي و سره کوي اور کث سیطا د اوس پای بغیر د الله نه د سیوا د دوستي بل سگ نشتا ولا نصير او نستا سوگ امداد کوونکه چې په دا تکلیف راشي او تکلیف دنا لوري کی بیا ګوري مانن صح مین ایتن مانن صح نلری کو یا هاغه چې لری کو مونګه و얏 او نون یا پری دو ناتی بی خیر مین ها مراد لکو مونګه بهتر دا غي نه پوکم کی او مسلحا او یو شاندی پا حیجر کی علم تالم آیتات پتنشتا او دیتا ان الله حاج بیشک اللہ علا کلی شئین قدیر پارسز بایندے قدرت والا علم تالم آیتات پتنشتا تنپوئے کی ان اللہ لو ملک السماوات والار چی اللہ لبا سیدہ اسمونو دزم قدا وما لکم او نشت دیتا سلا من دون اللہ سواد اللہ من ولی ولا نصیر نسوک دو سو نسوک امدادی و آخر داونانا الحمدللہ برد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء و امام المرسلین و علیه و صحابه و اہل بیتی اجمعین الہو العالمین دا موجس ہوئے یا موارد الفدیبانی د عمل کو لطوفیق را نصیب کا الہو العالمین دا زمون دنے قوتلو کے واچوا واللہ پدی زمون گناہونا معاف کا الله دا خپل رضا او غرزو الله ته په دې زمغه ټول نه رضا شي الله په مون باندې کوم مصايب راغلي یا راتون کی دي الله ته هغه خپل فضل او کرم سر زموږه لری کا الله کوم غمونه او مصیبتونه چې په مونږ راځي یا راغلی دي یا راتون کی دي الله دا غي د برداشت کولو توفيق نصیب کړي الله زموږ سمره چې مشران وفات شي وي دي الله ته دا غي کبرونه درهم کبر د د جنت د باغچونو باغچې او ګرځې الله دايبو ګناونو او دا عفي کلمرا کاږي الله په جنت فردوس کو ال اعلا مقام ورکی الله کوم زمو ما شومان چې وفات شي وي دي الله زمو د اخرت توخې او ګرځې الله تید اخرت توخو ګرځې الله زمو اولاد زمونګه د سترګو يخاله او ګرځې الله د دین تابیدار او ګرځې الله د دین حیا او د پرد دا غیرت او دا بختو پردی پاگی بانی رواچ اللہ زمونگ خوین دی و مین دی زمونگ لونہ الله زمون بچی حیادار دار کي الله زمن معاشره د حيا نه ډکه کي الله د به حيا او خلقونه الله مون ته پخپل حفظه وعمان کي وساته الله مون ډير کمزوري الله مون ستا عبادت پرانو شو کوله الله د سچي کو داته مون نه د قرو بنره وانه والي الله خپل دربار کي قبول کي الله د خپل رضا او غرزه الله ته زمو و منس کي اتفاق پیدا کي الله زمن و منس کي اتفاق او اتحاد پیدا کي الله زمن د زون نه ایو باللغو هزا او حسدو کی نوباسی اللہ الله با خبال کتاب مان پر رونا رون او گر زی اللہ مونگ کتاب مان پر رون او گر زی اللہ متو ملک پاکستان الله دا امن گے ہوارا ہوگر زی اللہ متو مردتا ملک پاکستان الله دا امن گے ہوارا ہوگر زی دا سعودی عرب چمون پدی کې transm motiv ملک الله اللہ دیزے اکم امن و امان را ہے الله موند طول توفیق راکه چې مونږ د دوه ملکونو د قوانینو حفاظت وکړو او الله مونږه دا خلکو نه مگرځه چې مونږه خلاف کو یا استاد حبیب خلاف کو الله ته زموږ د ټول نارضا شي او په آخري وخت کله کوګه کلمه زموږ نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم